hier in Zuid-Afrika is dit nou so 19.05 so 5 minute dan oor 7 dit is nou Zuid-Afrikaanse tyd so die tydankondiging het maar net te maak met die directe uitsending so later wanneer iemand nou luister op pot gooi na nou her dan is dit nou irrelevant maar jy is ingeskakel by die rechte plek maar nie weggaan nie Jy is by net netradio.sa, netradio.sa, ons webwerf, vind jy by www.netradio.sa.co.za en ek sal jou aanraai om by die webwerf in te loer, net te kyk na al die inlichting, jy self te maak, met wat er soort van internetradio hierdie is, plus die feite rondom die radio, soos die name van die omroepers, en die programme wat hulle uitsaai, en dan uit die aard van die zaak, dit wat nou baie, baie belangrik is, is die archief, daar waar jy kan gaan kyk, onder een specifieke maand, na die uitsendings, vorige uitsendings, wat jy dan kan aflaai, of soms so direct luister. Die ander rede, hoekom ek die webwerf hier aankondig, is dat een mens jou kontakte kan inlig oor die plek. Die radio is een webwerf, want op die webwerf het ons al die inlichting, boem behalwe die inlichting is daar ook skakels, wat jou kan help om by die radio dan uit te kom om die na die radio te luister na die uitsending nou op die blad self is daar ook een icoon van een radio met een spelerkie wat jy net kan klik bieke wacht en dan luister na die radio ek hoop jy is rustig, ek hoop jy kan ontspan as die omstandigheer jou toelaat, om te kan ontspan en rustig te knette kan sit, en luister, en al die dinge van die dag kan vergeet, dit is eindelijk belangrijk. Ek sal sien in die Erediens ook, is daar een tijd van aanbidding, dat die mens net kan vergeet, en uit jou denken, net die dinge van die wereld, kan uitlaat kan loslaat sodat jou jou aandag net op God kan gevestig wees. Mense, God is so groot. Hy is die skipper van alles. Uit die niks uit het hy alles in aansyn geroep. En voordat hy gedo dit gedoen het, was dit net God. En om oor om te kan dink is een groot voorrecht maar een mens moet leer om dit te doen dit gaan dus oor meditatie dit gaan oor bepynsing om aan hom te dink en dan jou dink vir daar die tyd van meditatie en nadenke en bepynsing aan God alleen af te staan. Die Bijbel probeer ook dit aan ons so voor te hou, bedinkt die dinge wat daar boe is, teenoor dit wat op die aarde is. En onthou dat die daar boe beteken eindelijk maar in die Himmel, en dan is dit nou nie noodwendig boe nie, want die, die Himmel is eindelijk oor al, Dit is net 'n dimensie van ons geskei. Soos wat ons in dimensies kyk van breedte en hoogte en dan nou diepte. Jy weet ons dat 'n mens die verskillende men dimensies het van 'n plat oppervlakte wat sê nou maar een-dimensionaal is met die breedte en die lengte van die tafel oppervlak by maar die oomlik is die begin diepte, dan gaan dit in die derde dimensie in, en so is die jimmel eindelijk in die vierde dimensie, wat nou nie noodwendig van ons verweiderd is nie, maar vir ons oe verborgen is, totdat God dit oopmaak en open, volgens sy wil, as hy dit so wil, Ons weet dat Paulus in die oomlikse tyd in hier die dimensie ingerik is, wat dan genoem word die paradies of die derde himmel, en dat hy dinge gesien het wat oor nie kan praat nie. En dis waar in God beweeg, dis in daar die dimensie, en dis by ons, dis nie, dis nie ver weg van ons nie, maar mens moet dan maar in termen van God denk, skipper en as ons nou omkyk vanuit die bybel dan gaan dit oor sy troon en het gaan oor die vier weesens reg rondom die troon en het gaan oor gerips en serafs en aardsengele en dan miljoene der miljoene der miljoene engele. So mys daaran probeer dink, want dit help een mens net om te focus en al die goed wat rondom jou is net een bykie tot bedaring te bring, dat dit nou nie jou denken opneem nie, die denken vertroebel nie. Nou om het ons wereldwijd uitsaai, en het op nou die voorrecht, dat mens dit kan doen, dier middel van hierdie platform, internet en radio. Groet ek gewoon ek, in een paar verskillende talen, soos in die Russische taal, Strafutja of Privet, en in die Arabische taal, Salam alikum, en ook Mergebaan, en ook Alain sala. En dan in die Duitse taal, Guten Abend, Hebrews, Shalom, Grieks, Kalimera, Goeie naand, Afrikaans, Good evening, in die Engelse taal, en ek hoop jy voel nou gegroot, ek hoop jy voel jys welkom. Weet ons tykkie lede al by Sommige mense so voordeur so 'n maatjie wa op staan, welkom. So jy's baie welkom. En Godse se teenwoordigheid. Om rustig te wees en jouself aan God oor te laat en om te aanbid. As God Drie-eenig, Vader, Seun en Heilige Gees. Nou die oorkoepelende gedachte waar oor ek graag met u wil praat en die hele maar altyd met u wil praat is oor die bruid van die Heer Jezus. So is aangekondig, specifiek dan, aangekondig word in openbaring recht aan die einde van die boek openbaring die 19e hoofdstuk by vers 7 laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid geef want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het daar gereed gemaakt en aan haar is gegeen om bekleed te wees met rein blink, fijn, linne die fijn linne is die rechtverde gedade van die heiliges hoe so hier die grootse oomblik Mens die bybel neem is een redelike dikboek met 66 verskillende boeken en so meer as 40 verskillende skrywers wat daar aan deel geneem het, God gebruik het, geinspireerd het. Maar alles het een kulminasie punt Die hoogte punt Die klimaks van dit alles Hoe ek die skrif sien is dit Die brood van die lam Dit is die, die klimaks En as een mens dit so kan sien dan moet mens ons nou weet, dat die hele ganse skrif, is die basis daarvan, met hier die, klimaks, namelijk die bruid, en om in termen van daar, die begrip te praat, van die bruid, van Jezus Christus, beteken, in reële hele termen, dat jy het sy tweede helft gaan wees, dat jy, saam met gaan wees tot in alle eeuwigheid en dit behoort vir jou so een opwindende gedachte te wees om te denk daan dat jy so nou aan hom verbondig gaan wees dat jy sy tweede helfte is dank maar aan een muntstuk met een kop en een sterd kant wat eindelijk eens een mundstuk is maar met twee kante jy nie eindelijk vir mekaar kan skui nie, jy kan dit onderskui, jy kan dit die skui nie, en dis wat vir die bruid van die Heere Jezus wacht, tot in alle eeuwigheid. Nou mens moet daar oor nadink, anders is dit nie bevatlik nie, Blyk, bly dit net een term en die terminologie, maar dit te bepyns en te de denk dat ek deel daarvan kan wees, en wat het beteken om deel daarvan te wees. Daarover moet mens sit in pyns, ja, dit, is, dit is nodig, dit is noodzakelijk dat daar een bepynsing kom. En terwyl jy nou so in daar die milieu van bepynsing ingelei word, luister ons hier na Bobby van Jaarsveld wat vir ons hier voorgaan in een lied wat hy vir ons sing met so a titel van These Walls Are Coming Down en in Hakkies Jericho, Jericho, the Jericho Walls ons luister daarna, terwyl ons so in bepeinsing is oor die brood en oor God nadink. I wanna let you know I wanna be in your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 have to walk around walk around just one more time if that is what he would take them to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 En ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai hy van uit Airene, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Praat so my so inleidend by hierdie program wat op een woensdag Israel van die Bijbel genoem word. leidende terme oor die breid en al die dinge wat daarmee gepaard gaan Nou, die bybel, die woord van God bestaan uit twee helftes ook, oud testament en die nieuwe testament, terwijl een mens moet verstaan wat die oud testament bedoel en die nieuwe testament, die testament, die woord testament gaan oor wat die mens erf, gaan oor die testateur wat mense sy name kan laat aanteken oor wat met sy eiendom gaan gebeur. So mens moet denk in termen van erf en erfname wanneer je denk in termen van het testament. Nou ons het in die oud testament en in die nieuwe testament twee belangrike persoene waar die eerste persoon die eerste Adam dan is en in die Nieuwe Testament kant het ons een laaste Adam waar die twee pole is wat een mens na sal moet gaan kyk omdat die Oud Testament in die Nieuwe Testament in vervulling gaan, die hele Oud Testament gaan in die Nieuwe Testament in vervulling. Kom een mens nie eindelijk die Bijbel kan verstaan, as jy nie al twee hierdie testamente by mekaar het. Nou as mens weer eens sal so kyk na minstuk, is die Oude Nieuwe Testament so iets soos een minstuk met twee kante, wat mens wel kan onderskui, maar wat jy nou nie kan skui nie, maar nie ene kan nie eindelijk sonder die ander ene. Jy moet mens onthou dat Jezus by nou nie een nieuwe testament rol of boek in sy handen kon hou nie, want die Nieuwe Testament het nog nie bestaan nie, geskrewe nou, in een dokument soos wat ons het nou vandag het, hier van Matthäus tot bij openbaring nie, Jezus het gewoon net dan die Oud Testament gehad, as ons dit nou so wil noem, Oud Testament, en in daardie tyd was die oud testament ook dan nie, dit word nou nog nie in, in die in die lewe van een jood een oud testament genoem nie, hulle praat nie van een oud testament nie, hulle, hulle noem dit dood gewoon die torah of hulle sal praat van die tenag, en ek wil dit nou nie ingewikkeld maak, want sy mens nou nie Hebreeuws verstaan nog nie, dan mag dit alkebiekie ingewikkeld voorkom, maar die woord tenag, het drie letters daarin, wat jy dal kan hoor as ek het uitspreek, tenag, tenag, een T, een N, en dan, een K, wat in a G-vorm is, omdat die, die K nou nie a kooliekie in hom het nie. As a kooliekie so wees, dan moet men sê K, maar as daar nie in is nie, dan sê hy dan is dit die G-klank. Tenag. Waar die T van Tenag staan vir die Tora, bedoelende die eerste vijf boeken van die Bijbel, wat as die wet dan bekend staan of Tora, en dan die N wat jy daar hoor by ten nacht, die N klank staan vir Niveim, wat die Hebreeuwse woord is vir profete, al die profetiese geskryfte, en dan die G klank wat die K is, Ketoveum, wat staan vir geskryfte, Nou so het, het Jezus eindelijk maar altyd daarna verwees. As mys by voorby die gedeelte lees in Likas hoofstuk 24 daar by die dertiende hoofstuk gaan dit oor die Emmaus gangers wat vanaf Jerusalem op pad was nou na Emmaus waar hulle afkomstig van is, en omdat hulle teleurgesteld was in die gebere in Jerusalem rondom Jezus, was hulle eindelijk dan moedeloos en het hulle nou teruggegaan, asof hulle nou maar een verloore strijd het in handdoek ingegooi het. en Jezus het hulle nou in sy verheerlikte vorm aan hulle verskyn en met hulle begin praat en hulle bykie uitgevra oor hoekom hulle nou hier rondstap want hulle het om nie herken hulle het kon nie sien dat het hy is nie, nie op die stadium nie en hulle praat hoe nou van hoekom hulle so bedroef is waar hulle sê, en sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan, en dit net so gevind, soos die vrouwe ook gesê het, maar hom het hulle nie gesê nie, as nou ook hulle nou so bedroef was, want waar is hy dan nou? Toe sê vir hulle, hoe onverstandig is, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, Moes die Christus nie hierdie dinge laie en in sy heerlijkheid ingaan nie? En hy begin van Mooses en al die profete en al die skrifte, dis die drie woorde, die torah die Niveem en die Katoveem, dis hoe Jesus dit ook na die Oud Testament dus verwees het. Toe sê hy vir hulle, Hy het van die begin van Mooses en al die profete af uitgelee al die skrifte, al die dinge wat op hom betrekking het. So die hele ganse oud testament gaan oor Jezus. Want hy is ons die woord. Dit iets wat ek maar oor en oor sal moet sê want dit kan vervaag in die mense denken en die profete die hele poging wat ek gaan anwend is om om an te toon hoe dat een mens gereed gaan wees een dag soos Paulus dit stel dat ons geest en sier en lichaam onberuspelijk bevind moet word by die wederkomst as ons dan nou die bruid van die Heer Jezus wil wees want dis moest nou die culminatiepunt, dis waar oor alles nou gaan maar dat ons kan begryp hoe dit werk so ons God kan toelaat om in ons te werk en gemotiveerd kan wees. Jy weet mys hoe ongemotiveerde mens soms kan wees. Kom ek noem dan net vir jou voorbeeld van ongemotiveerd. Ek het al vir jou gesê, daar is patroon in sommige kerke teenwoordig wat ek nou al baie keer gesien het in Jy wat nou my na my luister sê, sal heel waarschijnlijk met my saam stem Dat as jy nou een gemeente het En jy gaan besoek in die ochend Dan sal jy opmerk dat die kerk amper vol is Indien hy nou nie vol is nie. Sommige kerke is tot oorlopings toevall Maar diezelfde gemeente as jy die aand na die aanddienst toe gaan, dan sê jy sê, daar omtrent omtrend nie mense nie. Dit is net die doodgewone snaakse patroon en dan sal die pastoor of die herder of die leraar of die rabbi of die priester of die vader of wat die titel van die voorgangerne ook al mag wees, probeer kyk of hy mense kan motiveer nie ek het baie geluister baie dikwils dan hoor ek nou daar as die voorganger vir mense probeer oortuig om die aandienis nou uit te woon, omdat dit net doodgewoon feit is dat bitter min mense gaan in die aand kerk toe verstaan nie nou wat ek vir u sê is dat een mens gemotiveer moet word, en as een mens nie motivering het nie, dan is jy traag, net soos wat Jezus dit hier genoem het, vir hierdie disciples van hom, wat nou teruggestap het na Emmaus toe, en hy sê vir hulle hierdie woorde oor net, hy sê, oe onverstandig is, met harte wat traag is om te gloe, Nou my liewe boete, en sê, jy wil nie dit wees nie, ek weet dit Jy wat luister na my, is iemand wat al klaar gemotiveerd is. Het klare motivering net om hier in te skakel en hier die tyd uit te koop en te reserveer, en dan die moeite te doen om in te skakel en oorvone op jou oor het te sit en te gaan sit en te luister en aandacht te gee so motivering kom van binnenkant van die mens af en sommige mense is self gemotiveerd niemand het nodig om daar die mens te probeer motiveren want hy of sy gaan in elk geval die dinge doen dit is dus een motivering wat hier van binnenkant af jou drijf om dit te doen en dit is wat ek graag wil doen ek wil help met jou motivering dat jy nie moeg word nie Want hy is een wetloop, waarvan Paulus Timotheus geskryf het en gesê het, ek het hierdie, hierdie wetloop, het ek volleindig. Ek het die goeie strijd gestry, hoor hy die woord strijd en strijd. En in die Ephesians wat hy ook skryf oor die worstel strijd wat ons heet. Niks hiervan val somme net in die mens'n skoot nie. Dit is net soos hierdie, die inhoud van hierdie program val, nou moet ons nou nie somme net in ons skoot nie, ons moet dan nou inskakel, ons moet die tyd uitkoop, ons moet aandachtig sit en luister, en dan moet ons dit nog bepijns, daar oor nadink, want dit is die manier waarop God besluit het hoe dinge gaan werk rondom die koninkryk en die feit dat die mens deel kan wees van die koninkryk. Jy sal onthou hoe Jezus verduidelik het dat die mens nie ees die koninkryk kan sien as jy nie weergebore is nie. Nou hoe word die mens nou weergebore? Jy word weergebore door te luister na Godse woord. Dit is so saad wat gesaai word en wat dan ontkiem. En as dit geontkiem het, dan is dit soos een licht wat aangaan. Dit is soos iemand wat wakkerskruk. En dan geïnteresseerd is en gemotiveerd is. Dit is vir my altyd so mooi en prachtig om dit te sien, by mense wat geestelik ontwaak, dit is rarig net soos iemand wat wakker word, en dan alles wil weet, en alles wil verstaan, rondom God, rondom die Bijbel, rondom bepaalde onderwerpe in die Bijbel, Dit is rarig waar so wonderlik om dit te sien by iemand, wanneer daar die geestelike ontwaking plaasgevind het. Want jy het nie nodig om so'n persoon te motiveer nie, nou is die persoon van binnenkant af gemotiveerd. Jezus het dit aan die vrou daar by Samaria by die put ook so verduidelik, toe sy daar aankom en sy wil waterskip, En Jezus met haar begin praat en vraag sê, daar die water, wat jy daar met die emmer uit die put uitkry, as jy daarvan drink, gaan jy weer doors word, en jy gaan my week om, dit gaan elke dag wees hoe jy dit gaan moet doen. Maar as jy drink van die water wat ek jou gees, sê Jezus, dan word jy nooit weer dorst nie, want het word soos een fontein binnen in jou. En jy kan later ander dorstige siele self voed, want dit gaan in elk geval so gebeur. Want jy word met die hele klom goed vergelyk in die skrif, onder andere, dat jy word soos hierdie fontein wat wat opborrel, die gees van die heren wat binnen in jou is, wat nou uitborrel en opborrel, En mense wil graag luister, hulle wil die heel tyd vir jou vraag en vraag en jy moet eindelijk net die heel tyd praat. Wat ook aangenaam is, is ook aangenaam vir die persoon self wat bezig is om andere te voed. Maar Jezus vergelijk ons by ook soos een boom, wat geplant is by die waterstroom nou jy weet, as daar een mooi groen boom is met lekker skadewee en met gras en daar is water daar nabij, hoe mense graag daar wil gaan sit. Ek het school gegaan in Randfontein en daar was een meer, hy is nou nog daar, die Riebeekmeer. en daar nou die meer, en daar rondom die meer is daar bome, eerlijke lekker koel cool te gee, en daar het baie mense oor een naweek daar gaan parkeer, en kom best daar opgegooie, wat ook al, en piknikmankie gepak en daar gaan sit en ontspan. Nou hoekom? Het omdat daar bome is en omdat daar water is, Nou ek en jy, as ons weergebore is, dan gebeur die soort van ding met ons. Ons word soos een koelte boom, waar onder mense graag wil sit. Ons het nou hierdie week vergaderings. En die hele kerkse pastore en afgevaardigdes woont het byf en nou is daarvan die oud studenten wat by my klas gehad het, en wat aan die bediening is, en dan kom soek hulle my, en dan wil hulle net, al is het dan net 5 minute, bykie in die skadewee kom sit, en weer bykie, net bykie water kry om te drink, en dat doen ek met graagte dit is lief my a hy inspanning om dit nou te doen nie, want dit, jy maak maar nie die mond oop, dan borrel dit alles in jou geval daar uit. En dit is die wonder van dit wat God bezig is om in ons te doen. Dit is een wonderwerk, geen mens kan dit doen nie. Jy kan dit nie self doen nie, iemand anders kan dit ook nie vir jou doen nie is die werk van die Heilige gees wat in ons woon. En so is God bezig om in ons te skip en te herskip. Want onthou, nou moet ons hierdie bruid bekyk vanuit verskillende woorde wat daar gebruik word, want jy kan ons nou iets anders doen nie, as om te kyk hoe God die persoon geinspireerd vir Johannes wat hier geskryf het om te sê die bruid het haar gereed gemaakt, nou as jy, as jy wil gereed maak vir iets dan moet dit besluiten wat jy neem jy moet besluit om op jou oorloosie te kyk, jy moet besluit om jou motor te gaan uit die, uit die motorhuis uithaal Jy moet besluit om te rij, dit is een klomp besluit die heel tyd om gereed te wees, om byvoorbeeld by die lichawe op een specifieke tyd te wees. Dit is alles een hele klomp besluit. In alles kom uit my hart uit. Elke liewe ding moet ek doen. My spieren kan nie maar soms net self begin dinge doen nie. Dit is ek wat opdracht gee hiervan uit my binneste. As ek iemand is wat glimlach en mense laat glimlach, want dit is eindelijk anderlik, is dit aansteeklik. As iemand vir jou prachtige mooie glimlach gee, dan kan jy eindelijk amper nie anders as om saam te glimlach. in dis wat God in ons doen hy, hy skip hierbinnen in my diepste weese wat my hart is want daar kom al die dinge vandaan en die skrif sê dit vir ons bedrieglik is die hart hoe alle dinge maar Jeremia wat dit gesê het, het ook gesê maak my gezond Jerem en dis hoekom Christus die prijs betaal het, is so ek en jy gezond kan word. Dat ek eerstens hier die hart, a hart wat kliphart gewees het, nou te verander in a vleeshart, en as verskye rede so die heren nou daar die begrip begebruik, dat hy skryf nou nie meer sy, sy woord en sy wet op kliptafels nie, maar op die vleestafels van ons hart. Want is nog altijd God wat werk, net soos wat hy met Mooses op die berg ontmoet het en aan hom die wet gegee het. Alles kom van God af. God het uit die niks, het hy alles geskip en sy hele reddingsplan he, wat ontvou in al die bladseie van die, van die bybel net so is God sy so, so, so plan bezig om in ons te ontvou so dit wat God met ons in gedagte het dat dit kan realiseer want dis die dis ons nou die, die blijdskap en die vreugde van om dit te wees wat God eindelijk met ons in gedagte het As een mens een boom het wat perskes dra. en het is nou in sy en jy sien hier die prachtige mooie vruchte dan is die maam ons een tevredenheid by jou as jy daarna kyk en is gesonde vruchte en is ryp en jy kan daarvan eet dan het die boom sy, sy doel bereik anders is dit maar net een boom en net so het God met ons elk een een specifieke doel ons is nie toevallig hier nie, ons is ook nie toevallig in hier die tyd nie ons is deel van die lichaam van Christus en net soos een lichaam, elke deel van jou lichaam, een doel het. Net so het ek en jy ook een doel. En dis net God wat dit in my kan laat ontwaak, as ek kom toelaat. Dis soos hierdie, hierdie Emmaus gangers wat ek nou nou van gelees het in Likas hoofdstuk 24. Hier staan by die 28ste vers, Daarop kom hulle na by die dorp waar hy hulle op reis was, en hy, dus Jezus, het gemaakt of hy verder wou gaan. Is dit interessant nie? dit nie interessant nie? is het gemaakt of hy verder wou gaan. Dit wil sê nie saam met hulle nou nie. Hy, hy het gemaakt as of hy nou voorbij die die dorpie gaan loop. Maar hulle het by hom aangedring, aangedring, en gesê, bly by ons, want het is amper aantreemd. En die dag het gedaal En hy het ingegaan Om by hulle te bly Mensen, dit is altyd Hier die preenkie Van ek en jy wat by God moet andring Om by ons te bly Dit is jy en ek wat ons moet innooi God bars nie in een mense lewe in, soos sommige mense het halk by een deur, sonder om te klop, somme net die deur opmaak, en somme net instap, sonder om te vraag, en ek het baie mense al oor kla daar oor, ek sê, jach, ek sit nog daar in my kantoor, en die volgende oomlik, bars iemand nie daar in, ongenooid geen afspraak, klop nie eerst nie, stap net in. Nou mense God doen dit nie. Hy sê dit nooit doen nie. Hy klop. En as jy die deur oopmaak, dan is hy ingaan. Hier het hier die emasgangers het by hom aangedrang gedring Jy moet mooi kyk Jy moet die prengie vir jou self geskulder kry Jezus maak of hy wil verder gaan Hulle dring by hom aan En sy bly assoblief by ons Mensen die rede Hoe hulle dat hulle het hierdie anvoeling gehad Hulle het hierdie anvoeling gehad Omdat hulle oor was nog nie oopneem Hier is in die 31ste vers daarna, Toe is hulle oog geopen, En hulle het om herken, En uit, uit hulle gezicht verdwen. Sien hulle dit instinktief aangevoel, Daar is een resonantie van Godse gees met ons gees. As Godse gees in ons woon, namelijk bijweter wedergeboorte dan resoneer my gees hier binnen met Godse woord, ek wil meer van Godse woord hoor, dit is soos om water te drink en weer water te drink en weer water te drink, jy wil, jy wil, en dis hoe Petrus dit ook stel, hy sê, ons Jesus, jy moet ons soos een pasgebore babiekie, moet ons honger en dors na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardoor kan opgroei, As een babiekie dors is, honger dors is, dan het jy nie nodig om die kind te forceer nie. Het gebeur somme net self. Want is die honger en dors wat gemotiveer het. En dis maar geestelik precies die selfde. En vandaar die rede, wil jy graag weet, meer weet oor die bruid, weer weet oor hoe gaan ek nou inpas hier in die bruid, en hoe gaan ek gees en siel en lichaam onberispelik wees in daardie dag? Hoe sal ek nou een van die vijf wijse maagde wees, wie sy houwer vol olie is, die lamp vol olie is, en genoeg olie het, Hoe gaan dit wees dat Jezus as die laaste Adam vir my sal kan sê soos die eerste Adam vir sy eerste vir sy vrou so Eva gesê het ek sien jy is vlees van my vlees en been van my gebeente dit beteken jy is van dieselfde DNA Ja want wat was my selde DNA was jou my sye ribbebene wat uitgehaal is wat omgebouw is Dit is precies wat God met ons doen Ons word verander Van heerlijkheid tot heerlijkheid Al hoe meer aan Christus gelijkvormig Want daar is nie ander Pad wat God met ons wil stap Namelijk Dit wat hy voor die grondlegging van die aarde Al besluit het dat ons gelijkvormig moet wees Aan die beeld van sy seen Dit is al voor die grondlegging Is dat ons aan hom gelijkvormig moet wees Dit is hoe God Dit beplan het En omdat dit is wat hy beplan het Doen God ook hier die werk so in ons Soos Paulus dit verduidelik in Filippense Dat hier die werk wat God met ons Door sy woord wat aan ons verkondig word en waarvan die klanke, die resoliesies, daar die golwe binnen in ons inbeweeg, tot in ons DNA, en dat dit ons omvorm, so dat ek geest en siel en lichaam, onberustblik sal wees, by die wederkomst van die Heer Jezus, Dis die is die omvang waar oor ons gaan praat. Is al die verskillende nuances wat ek seker maar van tyd tot tyd elke keer sal moet herhaal, so die die draad nie losraak nie, dat ons gefokus blijf, en as ek bijvoorbeeld praat oor Romeine 10 en hoe die klank op je oor ingaan dat je verstaan, dis alles het met die die een begrip te maak, namelijk die bruid en die feit dat ek as bruid geest en siel en lichaam onberispelijk bevind moet word maar dis God wat in my werk daar nou in my hart daar waar elke dingiekie wat ek doen sy oorsprong het en hy dit moet schoon maak, en dit moet vul met nieuwe inhoud. Net soos wat Joshua toe hulle oor die Jordaan-referus, en moes hulle hier die 7 naties wat hier die land beset het, moes hulle elk een van hulle uitrooi, hulle moes verweider word, want hierdie volk van God moet daar bly en hierdie mense wat daar gewoen het, is mense wat afgode aan bid en God kan nie dit toelaat dat hierdie mense door hulle omring word nie, hulle kan nie tussen hulle gaan bly nie, hulle moes hulle fysisk elkien verweider en dis wat God met ons doen daar moet verandering kom, en hy self werk die verandering, hy kan nie iemand daarmee vertrou nie, dis God self, wat die skipper is, en die herskipper, van ons levens is. En ek hoop jy, jy het het geniet, en wanneer jy nou gaan slaap, dat jy rustig, sal kan gaan slaap, maar ek gaan vir al een na te dink oor die inhoud van dit waarover ek gepraat het. En wanneer jy dan aan die slaap raak, dat jy rustig sal, sal wees. En sal uitsien om een volgende keer weer te luister en die volgende keer sal dan nou wees Vrijdag van morgen is donderdag, en dan is dit maar net, hier so 21.30 is dit, bybelse meditatie is maar net die methode van ontspan, en dan sien ek jou, dus weer by oordenking, die vir vrijdag, en hier is die sieninge, is met jou tebillik jou groet vanuit, Airene in Pretoria, Salam. O okay.